Ha Dave nem mond fel, és elhihetik, számtalanszor emlékeztettem rá, hogy nyitváll előtte ez a lehetőség, akkor nem tehetünk mást, mint haladunk előre. Egyszerűen végigcsináljuk, együtt, vígasztalást találva abban a gondolatban, hogy egyszer jobb lesz.